You want Western, this is Western. <music>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 Va, vinga, som-hi! Avui és un dia ben estrany, oi? Bé tot de cop i no sé de què parlar. De totes maneres, no és una prova concloent per a mi. No sé mai de què parlaré, però en ocasions com aquesta, encara menys. Tant la galàxia esportiva com la galàxia dels esdeveniments bullen. I, per tant, si bullen, el primer que hem de fer és baixar el foc. <laughs> és que si no ho fem així, ja sabeu com es posen els focs. Tot ben emmerdat. Algú semblant... A... Algú semblant als carrers principals de Porreig, després dels passacarrers dels diferents protagonistes. Tot i que la tasca en els fogons amb una vileda ja passem... Vist lo vist, pel tema de la pilota d'or també hauran de fer una molt bona neteja ben a fons o l'any que ve tindrem un 50% de poder-ho esverinar. So Avui dissabte, 18 de gener de 2014, són les 12:53 minuts, amb una temperatura de 4.6 graus centígrads, amb una humitat del 88% i una pressió atmosfèrica de 997.7 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ròdio Porreig. Avui m'agraden més les botifarres que fa al poble de Porreig que les del PP. Pels 17.3 de la vostra FM. Pussata. Pussata. Aquesta vegada la corrida ha arribat abans que els altres anys, com 3 o 4 dies abans. Això sí, va ser rebuda amb tots els honors. Vaja, com es mereix, amb molta gent pel carrer, amb la banda de l'escola de música del seu municipi, la tele... Ah, sí, no podia ser d'una altra manera. La veritat és que la, la nostra corrida que cadascú la fa a la seva manera. Eh? Alguns se la fan els mateixos, d'altres desobrats i d'altres sense pena ni glòria. Però sabeu què? La qüestió és que... Ja que ens ha vingut a veure, aprofitem-ho! Deixarem enrere, doncs, si podem, i passarem al següent tema, pel que fa a la pilota d'or que una vegada més sembla el pilota d'or, amb aquests els hi farà falta també, com a porreig, la brigada com a mínim, per fer una bona neteja, perquè Déu-n'hi-do. Bé, si sou el Messi o el Cristiano Ronaldo, aneu bé. Ara bé, si us ha tocat qualsevol altre, esteu fotuts. Veieu com hi ha molta patata en el món de l'esport? Vaja sols si no pesa molts no pèix d'anar i digam fi molt bé sempre m'encampar tots som sàckers i ets de canviar Vinga, ja que estem de celebració, celebrem-ho tot i que hi ha uns altres que tindran doble celebració, per què? pel que fa a la quarta catalana grup 1, el Verga Club Esportiu acaba com a campió d'hivern a la tercera catalana grup 7 és el Club Esportiu Porreig que està a la segona posició amb places de promissió de 100. a la segona catalana grup 4 el al Gironella Club de Futbol Atlètic com a tercer després d'anar tota la temporada en segona posició Això pel que fa al futbol. Pel que fa al futbol sala, en categoria femení, a la segona catalana, grup 3, el Puig Fitor, el futbol sala que Serres acaba en la tercera posició, en categoria masculí, tercera catalana, grup 5, el futbol sala porreig, en la segona posició, en la segona catalana, en el grup 3, el futbol sala PSI Magin que Serres, acaba en la segona posició, tot i que porta un partit més que el Navàs Futbol Sala i un punt de diferència a favor dels barregadans. Pel que fa al bàsquet, l'embol i la resta de mortals, tindrem la corrida com a primera i única celebració. El DACA, la competició d'aventures amb... amb amicra amb l'aventura amb l'acabació amb el companyerisme per la senyera per la senyera més important del món jo diria la Champions del motor està a la seva recta bé és per dir-ho d'alguna manera arriba a la seva recta final vaja és que ells tots, tot i no haver-hi cap arbre, rectes, o que són rectes ben poques, eh? Uns cap aquí, d'altres cap allà, uns altres de parats, mirant-s'ho... Vaja, el que seria un caos, caos, que els pilots, més forts física i psicològicament, en fan un joc interactiu ben real. De totes maneres, d'això, d'allò, altre i d'una més enllà, després de la cançoneta avui dedicada a aquesta gran festa com és la corrida a la gent que ho fa possible felicitats pels més contris de la comarca una cançoneta de Decemberist, Rocks in the Box vaja, no us ho ni compte i tornarem a ser aquí Salutacions cordials This bullcat's built of fallen brother and born We all do what we can We endure our fellow man And we sing our songs to the headframes, creeps and moans And it's one, two, three On the wrong side of lee What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine You get your shovel back in line And if you ever make it to 10, You won't make it again If you ever make it to 10 you won't make it again and you won't make a time on this gray ground made, and my mind of dirt you remain the dirt you will return so while we're living here let's get the subtle one thing where. There's plenty of men to die, you don't jump, your turn And it's one, two, three, on the right side of the lead What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine, you got your shuffle back in line And if you ever make it to ten, you won't make it again And if you ever make it to ten, you won't make it again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 Bé, són la 1 i 5 minuts, uh, després de la propietat, ara entrarem, parlarem amb l'entrenador, el míster del Club Esportiu Porreig, que de està fent déu nhi la bona temporada, està en, en fase de promoció d'ascens, uh, ben situat a la segona posició. Llavors uh, tindrem unes declaracions del Nani Roma, en exclusiva, eh? quasi, quasi des d'aquí Ràdio Porreig, no us les perdeu. Ves endavant en el temps, el, potser l'Albert ens el posarà en la primera part del, del motor, ja veurem com ho voldrà fer. I, I, bueno, de tot, tindrem de tot. Ara primer anem a passar l'entrevista amb, amb, amb en Jordi Pont. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, bueno, bueno, bueno. escolta, eh, com estava dient, una bona temporada, de moment, no? Segons? Sí, de moment, de moment pinta bé, encara que possiblement ha hagut entre les vacances i, i algun partit que que no hem jugar, doncs estem en una línia que, que, bueno, que, que no és la correcta, no? però espero que en els pròxims partits podrem adreçar una mica, una mica el, el que volem, no? que és in, intentar lluitar per dalt i intentar lluitar per, per pujar de categoria. Ja, nosaltres és que vam prenejar la plantilla perquè fos així, no? per estar aquí a dalt de tot, no? Sí, intenció aquesta temporada ja era, ja era lluitar pels llocs de, de dalt. Sí que és veritat que hi ja ha ja hagut 7-8 incorporacions i quan comences una plantilla tan diferent a la de l'any passat també és difícil um, acoplar els jugadors. Però bueno, jo estic molt content dels jugadors que han vingut i dos jugadors que, que segueixen de l'any passat i ara hem recuperat algun jugador que de cara a la segona volta segur que serà important. Um, perquè, perquè, escolta, pot ser que ens tornem a trobar... Uh, L'any passat va ser el Gironella Llevé, aquest any pot ser que se'ns emportin els punts els d'Urban? Mm, bueno, uh, aquests partits um, és complicat, no?, perquè, a veure, quan hi ha derbis i, i sobretot aquí a la comarca, um, a vegades no es veuen els, els rivals, i aquests equips, a veure, ja coneixes els jugadors i, i, i la veritat és que, a veure, tenen qualitat i, i sobretot l'extra motivació de jugar contra el Porreig, doncs, a veure, sí que és veritat que no vam jugar un bon partit, però s'ha de, de reconèixer els mèrits de l'Urban. Vale? Aquest any el Gironella B no està fent bona temporada, però d'aquí 15 dies, bueno, la setmana que ve, juguem contra ells i segur que també serà complicat. Quan et referies als partits que no havíem jugat, el Porreix, que havia deixat de jugar, era un era aquest? Sí. No, el partit que em referia era el Villaló-Castell Nou, que per, a, per assumpte de tema d'arbitratges, que no, no, no havíem pagat el dia, doncs aquell partit el, no ho vam van donar els tres punts uh -huh. i, clar, si contem el dia de la Constitució, que ja no va jugar jornada de Lliga, si contem aquest partit, més el que hem estat parat, 15 dies de, de festa, a l'últim mes, l'últim mes i mig, quasi bé hem jugat. I vulguis o nota també es nota, ¿vale? la falta de ritme i, i clar, aquests, aquests perons no han anat gaire bé, sincerament. O els equips que possiblement no estan bé, que porten una, una ratxa negativa, doncs a vegades aquests perons els hi va més bé. Nosaltres estàvem amb línia ascendent i, i ens hem trobat durant moltes jornades que no hem, hem jugat i, i això ens ha perjudicat una mica perquè com dèiem a la Porretx Club Esportiu va a marxa a la segona posició uh, i, i, i com ho fem, com ho fem això? No, no volem empatar tenim 12 partits guanyats mm. de, sí, bueno, de partits... Uh, sabem, sabem que avui en dia l'empat és, és mitja derrota sí que és sumar un punt però um, jo crec que al cap i a la fi més perdent més partits Vale, però no, no empatar-ne, vull dir, jo crec que t'has d'agafar els partits que anar-los a guanyar, els has d'anar a guanyar, sí que a vegades eh, es donen empats, però va més arriesgar perquè al final de Lliga, possiblement, si has arriesgat més partits, doncs possiblement hauràs acabat subint més punts, sí que al final hauràs, tindràs alguna derrota més, però no tindràs tants empats. Però bueno, això no és matemàtic i a vegades i vegades acabes empatant. Però bé, bueno, de fet, també es veu un joc més vistós, no? Suposo que la gent que ve a veure el partit aquí al Municipal, que tindrà l'oportunitat pues, precisament aquest diumenge a partir de les quarts de cinc, eh?, que juga aquí a Proreig Municipal, a sí. Proreig Llorençà Futbol Club. Llorençà. Sí. Eh, sí eh, no, és veritat que aquest any hem, hem fet partits més bons, possiblement que l'any passat. Sí que és veritat que ens trobem com l'any passat que els partits més bons els hem fet amb, amb camp visitant. Amb... Mm, a casa a vegades ens costa més portar el rima del partit, portar, bueno, portar el joc, possiblement n'hem jugat també i de cara, de cara al públic que ens ve a veure doncs, doncs, clar, no, no ha pogut encara disfrutar de grans partits. Vale? Sí que demà juguem contra el Llorençà, un equip que, que és de la part baixa, un equip que també sent de la part baixa va morir ni ascendent i segurament no serà fàcil, vale? el que el que és molt típic de dir que tots els partits s'han de jugar i això és ben veritat, perquè demà veu el Llorençà i segur que no serà, serà fàcil. Sí, no podem refiar-nos, eh? ja ens ho va dir això el Tècnico de l'Aviat, no. també amb una visita d'un equip de no. la part baixa. I quan no, i, i, és cert, i... i és cert, perquè a veure, hi ha equips que tenen molt, molta facilitat golejadora, nosaltres no som un equip d'aquests, vull dir, ens costa guanyar els partits. Jo des del principi de Lliga... Els hi dir ens hem de fer forts defensivament, perquè som un equip que, que no marcarem gaires gols, uh -huh. i, i és ben pitat, vull dir, les golejades que hem fet més... Bé, bueno, el partit que hem guanyat per més gols sí que hi ha hagut un 4-0, però no tenim aquesta facilitat. Vol dir que defensivament ens hem de fer forts i a partir d'aquí, doncs, doncs, marcar els nostres golets. Uh, què m'has de dir del segon entrenador del Club Esportiu Correig? Ah, oh, bueno, el forni, el forni ha sigut una gran ajuda aquest any, vull dir, ell ja ho sap, vull dir, l'any passat m'ajudava Oriol, que estic molt content, però possiblement aquest any amb l'entrada del Forni, ell és, és, és home de futbol i avui en dia trobar que eh, aquestes persones costa molt. I aquest any discutim moltes alineacions, a vegades ell té un punt de vista, jo un altre però al cap a la fi, vull dir, entre, entre els dos acabem fent o, o els onzes i, i ho discutim i, i molt bé, estic molt content. I, i teniu clar que s'ha d'anar a l'atac? Sí, s'ha d'anar a l'atac, eh? veure, hi ha partits per tot, però evidentment quan l'equip lluita per les, per les primeres places ha de tenir, tenir l'iniciativa i tenir un joc més ofensiu. Sí que hi ha hagut certs partits que, que possiblement hem canviat una mica el vestió o fins i tot els jugadors, agafar els jugadors més defensius, però, però bueno, la, la filosofia és, és atacar, vull dir, portar iniciativa i fer, fer un joc ofensiu. I ara com es porta el tema de ser pare? Perquè sabem que no fa gaire va ser pare. No, molt bé de moment. Això que diuen que et canvia tant la vida. <ríe> no. jo, jo de moment, a veure, sí que evidentment et canvia els horaris i tot, però de moment ho porto molt bé. Que, que es porta molt bé i dormo molt, doncs, doncs de moment molt bé, molt content. Uh, què t'hi un futbolista o una futbolista? Uh, bueno, de moment és un nen. Un futbolista o d'això, <ríe> vull dir, el temps o tens que faci el, el que havia agradi que, que vull dir o acabi a ja la fi això, vull dir obligar, obligar que facin una cosa vull dir, és un pitjor que hi ha però costa molt de donar un nen, eh, últimament jo em sembla que no sé què passa però sí? eh, el futbol i futbol i futbol, mm. eh bueno, jo que és que tinc per allà a casa escolta, ens mouen del sí, futbol no, però hi ha molts esports per fer si no és futbol, és bàsquet i si no, autisme ah, sí, ja eh? avui en dia hi ha tants esports i i tantes activitats per fer, que, vull dir, eh, l'important és que estigui content i faci el que vulgui. Molt bé, quin nom té el nen? Uh, Cesc. Dos dones records al Cesc. Sí. Eh, I d'aquí de part de la Llioporreig, també a vosaltres, els pares. I, bueno, que molt tingueu bé. una bona corrida aquest cap de setmana i una victòria que es quedi a casa per celebrar també la corrida. Què, carai? Vale, ja eh? Aquí s'hi trobarem. Vinga, moltes gràcies. Hola, jove, tot va si bé. Deu bon dia. Vinga, adéu. Doncs bé, amb aquest tema de la marxa del Tucker Bank no es mourem d'or al futbol eh? seguirem amb l'agenda, en aquest cas dels veterans i parlarem de la Lliga Intercomarcal Grup A tenim un partit per avui a partir de les 6 de la tarda l'Atlètic Gironella Castellet Per demà també tenim un altre a partir de les 11 del matí Cal Rosal Olesa i en el grup C eh, tenim dos i tots dos per avui a partir de les 5 de la tarda Pradenc Berga, i a partir de les 6 també aquí al Municipal de Porreig, Porreig Unió Deportiva Amèrica. Uh, uh, Se si venen de lluny. Pel que fa l'atletisme, sí que variem ja totalment, eh? anem a repassar realment l'agenda, temes raros, raros... Eh... Bueno, no és tan raro tampoc aneu, però eh, és el que hi ha és el que es fa per aquí a la comarca amb el tema del latisme, cross escolar de Cacerres, demà la zona esportiva de la localitat serà el marc d'aquesta prova que es posarà en marxa a partir de dos quarts d'onze del matí per tema raro el del nani Roma ja ho veureu, ja I la petanca, com no, primera divisió, partit per demà, a tots, tots, eh, demà, primera, segona i tercera divisió, a eh, tots per demà, a partir de les 9 del matí, doncs com dèiem, a la primera divisió, Gironella, Viladumiu 9, perquè fa la segona divisió, eh, l'Escorpí, Viladumiu 9B, i Torrent Calriera, i perquè fa la tercera divisió, Viladumiu 9C, amics, Cacerres. Oh, Un tema, el Club Gel Puigcerdà desafia l'Escorbach a vitòria. L'última volta de la Lliga Estatal comença aquest dissabte amb el maig entre els dos primers. L'equip basc de l'Escorbach rep a vitòria el Club Gel Puigcerdà. El partit ha de començar a partir de les 8 i els de la Cerdanya lluitaran per trencar la imbatibilitat del rival. El Barça rep el Xuri Ordín a Sant Sebastià. Pel que fa a la Federació Catalana Trim una nota breu últims dies per a les inscripcions del curs de primer nivell i a Manresa. La delegació a Manresa de la Federació Catalana de Futbol té obert fins dimarts que ve el termini d'inscripcions dels interessats. Entreus el títol d'entrenador al primer nivell federatiu. Curs intensiu de dos mesos que s'iniciarà al final d'aquest mes de gener amb classes de dilluns, dimecres i divendres a les tardes. Per apuntar-s'hi cal adreçar-se al local de la delegació a l'octagonal tret a escala 5, local 47 de la Font dels Capellans. La responsabilitat del curs corre a càrrec d'Albert Samsó que tenim un telèfon, 659 319 -553. Repetim, com no? 659 319 -553. Igualment, hi ha places obertes per al curs de monitor que tindrà lloc, en aquest cas, a l'Hotel Berga Park. Anem a repassar l'envol, l'envol d'equip de tercera catalana senyor masculina, primera fase grup B, onzena jornada. L'envol Berga, club envol Ripollet, que jugarà aquí al pavelló municipal, precisament avui, a partir d'un quart d'avui... Deixem aquestes cançonetes del country celebrant la corrida, com no, i passarem a les nostres ja sintonies habituals pel que fa a les nostres entitats esportives, en aquest cas. Parlarem de l'àscot. <totipat> ja tenim el Josep Vilardell instal·lat a dins de l'estudi Uh, Josep, bon dia. Bon dia. Uh, doncs vaig que repassar l'agenda, com sempre, i després uh, eh, allà, llarg qui estès aquí, allà on vulguis, Josep. Sí. Doncs això, bàsquet femení, començarem tercera catalana femenina, gru 4, d'otzena jornada, El partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, aquí a Pavelló Municipal de Porreig, Club Bàsquet Porreig, Unió Esportiva Capellades. No ja que ditem, però si sí. és alguna cosa per dir de no. les noies. No. Bueno, vull dir que no, sembla que no es juga aquí porrets, eh, juguen a Navàs, ah. però els pavellons estan ocupats, saturats. Almenys, nosaltres juguem a Navàs i crec que els dels cadets també juguen a Navàs. Doncs, en fin, això, eh? Doncs, eh, el pavelló de Navàs, no? Seria aquest partit, doncs, sí. a partir de les 4, però no sé si es de베suria modificar l'hora i tot, l'horari i tot. Sí, bueno, yeah, aquí tinc apuntat a les 6 A les 6, en abast, doncs, eh Club Esportiu Porret, Junió Esportiva Capellades, pel que fa als sots 21 femení nivell A, grup 1, dotzena jornada al partit, suposem que és per avui perquè a la capital no hi tenen res de moment, Inforbert, Bàsquet Berga, Club Esportiu Sant Nicolau avui a partir de la 1 a la capital Anem a la bàsquet masculí, Sots 25 masculí, fase prèvia grup 5, dotzena jornada. El partit és per demà. Club Bàsquet Mascafa, Xuxi Bàsquet Berga, a partir de dos quarts de sis. I la primera catalana, grup 2, quinzena jornada. El partit és per avui, a partir de dos quarts de sis, Sagrada Família Claró, Inforber Bàsquet Berga. Quan vulguis, Josep. Bueno, continuo amb el júnior femení, nivell B, que juga avui a Desquardona, uh, en teoria, bueno, a casa, no sé si suposo que porré, a Navàs, perquè recordem que els pavellons no està preparat pel concert de joc d'aquest vespe, uh -huh. que és el pavellorant, que bueno, promets ser molt maco, us hi convido a anar -hi, i l'altre que és el... Què no fan, aquests concerts? Crec que és a Desquardona. nou. Desquarda, nou. Bueno. Bueno, bé la, bueno, la jongla, bueno. són la jove d'orquestra nacional de Catalunya i en teoria hi no els millors joves d'aquí. Molt bé, no, no, no es pot perdre, eh? I l'altra en teoria està pensada pel ball, no sé, eh? Les menys, totes dues estan ocupades i nosaltres que juguem a les quarts de sis les hem d'anar a baix. Llavors, el, doncs el junior femení que jugava a les quarts d'uno, o sigui que ja ha començat, deuen on està tercer quart, um, jugava contra el Saat Gonfaus Bàsquet i de moment el, el, el júnior femení, femení marxa 6M, 4 guanyats i 6 perduts. El júnior masculí, o sigui, el nostre equip, diguéssim, juguem avui a les quarts de 6 en abast uh -huh. contra el Lídia Puigcerdà i no, no hi ha classificacions perquè ara hem començat la fase regular, vam fer el, fins ara la fase previa i ara comencem la fase regular i bueno, I els com comencem. Ja nous, no? Sí, i per això encara no hi ha classificació. Molt bé. I el que jugava avui a les 11 ja deuen haver acabat, no sé el resultat um, Contra el Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic 3 També com que comença comencen Lliga perquè vam fer fase prèvia uh, Ara fan la fase regular O sigui que no hi ha classificació Jo a mi no he aconseguit trobar les classificacions Perquè no han actualitzat encara A la pàgina web i a la pàgina web De la federació no, no ho he sabut trobar Molt bé Llavors, amb um, ser una miqueta més grans I anem cap a Manresa Va, anem a Manresa amb una notícia que ha marcat la setmana no? que és l'acomiadament o el tall de contracte del Dominic Waters bueno, sí. el base americà que el van, el van, el van tallar i bueno, no sé van el van, no sé, l'han cortado en castellà l'han cortado, perquè vol dir que el fem fora? sí, bueno, no l'han no, no, no, no fet fora sinó que eh, en acord tu a acord han acordat que se'n vagi. Bueno, i se'n trona eh, No ho sé on va. No, no, no Està passant no, un dels no, bons, no? I... Bueno, l'últim partit va fer molt bé, va fer set, 17, punts, 17 punts, 16 contra el gran partidàs que van fer Gran Canàries. Bueno, saps, era Vai. americà i tenia uh -huh. la, el que tenen molts americans, no?, que volen molt, molt, molt d'estona a la bola i no donen tant d'això. Ja. Yeah. I, I em sembla que, bueno, tenen plaça lliure per fitxar un altre jugador, no sé quin serà, eh? Em vaig sentir pivot, no sé, no sé, eh? sentir que volien pivot, però veus, diguéssim, sense cap font, eh? Molt bé. Pel partit de demà, a partir de les 7, has acabat amb aquest tema? Bueno, dic com en res, jugar, bueno, si vols, sí. digueu tu. A partir de les 7, eh? A, partit, a demà, el nou Congost, eh, Bruixa d'Or, València, eh? Un partidàs, eh? Que diu, Rasmund Larsen torna a ser baixa, el pivot d'Ernest del Bruixa ja es va perdre el partit davant del Gran Canària i la Pobàlgia el torna a deixar fora del compromís de demà a la tarda al pavelló del Congost. L'ala pivot nord-americà, eh, perdó, l'ala pivot, el Dolman, eh? El Dustin Dolman. Sí. L'ala pivot americà està pendent d'evolució del nas trencat i Perasovic podia recuperar per al partit de demà el pivot ucrinès lliixuc. O sigui que el Dolmen, eh, que és el cinquè o sigui sí? màxim notador del campionat, 15,7 punts, eh? Va jugar, hem de pensar va jugar Manresa, amb aquell gran equip que va Manresa fa sí tres temporades que gairebé va a Copa. Sí senyor. Doncs va jugar Manresa. El L'entrenador de Manresa diu, preferiria que no jugués Dolmen per la seva qualitat i perquè coneix bé la casa el que és Manresa. Sí, bueno, ja veurem aquest partit, però bueno, en teoria, la setmana passada també havia de ser un passeig del Gran Canària amb el Manresa, no sé que hauria de guanyar 30 punts i va acabar guanyant el Manresa. Ens ha sorprès, eh? Ens ha sorprès el Manresa, eh? Aquest any, els primers, eh? també els primers partits, eh? victòries, eh? Sí. camp de joventut, a penya, no, Llavors, sigui, no sé què, Llavors, diguessin que va tornar a terra, sí. i va començar a perdre, i ara, bueno, torna. Ara es a enfilar. Ja, Aviam, esperem, que, que, duri, ja, ja que duri. ja em si dona la sorpresa. De el al que es jugava accés a la Copa contra sí. el CajaSol està empatant de victories però no hi la Baraja a favor. Ajà. Uh -huh. I es avui a les 8 per Sport 3. Vam o ser un no partidàs perquè el CajaSol també lluita per entrar -hi. i dama dos quartuna, o sigues al poblem perquè estarem encara en la cerca Vila. Jo jugal Barça contra l'Estudiantes, o sigui sea, retorn del Xavi Arbaseda al Palau Blaugrana sí, sí. per Sport 3 també. No i encara en sent més grans anem cap Amèrica Se n'anem a Amèrica si No vols tocar cap tema d'aquest partit d'aquesta setmana Entre setmana ho vols deixar-ho per després Ah, com vulguis, si va... molt ràpidament, eh, Josep? Sí, sí, si vols sí. fer un petit pas per la Lliga Que va guanyar el Barça contra l'Olimpiakos bueno, És un... que és per posar la sintonia Partidàs, eh? Sí. Hòstia, el Barça, quan arriba a hora de la veritat sí, sí. Bon dia Aver, bon dia. De unitó, de unitó, buites boltemas, és molt boltemas, bens molt calent, eh? sí, sí. Sí. O fred, són com esmini perquè eh, eh, aquí, eh, aquí fa fred, eh, al de Carfa fa calor i a Monte Carlo fa fred. Sí, sí, tant, no. És una, una barreja de temperatures. Depende de com tu miris. Però no, el gran partit, eh? Sí, sí, em sembla grec el Barça, eh? d'aquests que durant el torcet sí. i això van molt flucsius, però quan arriben a l'hora de la veritat hi fiquen... 3 de 3? Sí, com l'any passat, que van començar també molt malament i, uh -huh. bueno, ja se n'hi ja. I el Fenerbahce, 0 de 3. Sí. Això si és l'equip, en teoria, que pot estar allà davant. 0 de 3. Sí. Però pues s'ha de córrer, eh? Jo veig molt fort al Madrid. Madrid, sí? jo crec que, jo... però vols dir que aguantarà tota la temporada en falta 31 eh? partits seguits guanyats al Madrid. el Madrid jo penso que baixarà el Madrid està ha, ha de caure i l'important és que caigués en moments abans, importants abans de, abans, <ríe> de guanyar la, la, la Copa el que sigui no, no? Aviam, la final furt, està fent una gran temporada el Madrid eh? jo penso que uh, van passar els anys del Barça quan sé tres van guanyar una de la lliga, dues lligues bueno, i ara toca els anys del Madrid i que, que fa, ja, fa dos, ja, ja fa dos anys que són els anys del Madrid ser. i no han guanyat res encara, han guanyat una lliga i una copa sí, però també I... han guanyat contra el millor Barça bueno, però que jo penso que els anys del Madrid no s'està no sabent aprofitar i el Barça que s'està mm -hmm. reconvertint bueno, no el Barça sé. està muntant un gran equip sí. vinga va, NBA uh, NBA, doncs victòria avui dels Lakers després de sis partits, si no recordo malament contra Boston, amb el retorn de Rajen Rondo, el Barça bueno, de Boston i gran partit del Bano que porta uns partidassos amb Pau Gasol sí fet des de que diuen que se'n va eh? és quan també treu les castanyes aquest no però és que el Pau sí, està fent va... una gran temporada tot l'any vaig, vaig sentir que no, al final se'l a quedar eh? home sí, és que si sí. treus el Pau no sé què faran eh? ara, ara, sincerament ara no tenen no ningú no han trobat un que es diu Kevin Marshall o Kenyon no, no, no sé bé el nom que és bàsic que, bueno, que l'entrenador no li tenia confiança a l'ha dret i té una mitjana home. de 14-6 per partit però no pots canviar el Bano pel Pau Gasol no, no, no, no, mai, no el Pau Gasol, Los Angeles, tothom el vol. Sí, sí, sí. Per tant, què passa que no és culpa d'ell que els Lakers vagin critica, així. No és culpa d'ell. S'ho critica per la oposició com el Tomic, que és així, fluix, no hi, car, no. No hi fica cos. Jo vaig dos. veure un partit eh, dels Lakers, i em perdonareu, eh, però dic, aquests són els Lakers, tothom passava de tot. Ningú defensava. I només veu el Pau Gasol cap aquí, cap allà i, però què estàs fent paus si ets l'únic? molt dolent, molt disfet jo no sé com ha d'estar l'equip que té més anells eh? un dels que té més anells, no sé com ha d'estar una, una caricatura d'equip eh, una de... caricatura d'equip en teoria bueno, l'any que ve... bé bon, volem fitxar Kevin Love, vaig sentir ja, bueno, no, sí, ja, ja es veurà ja s'hi ja però... porta una mica més d'amor aquest també... equip eh? bueno, són els, els, els, el Madrid de, del bàsquet eh? sí. el, Leic, el, Madrid, el Madrid de la NBA eh? perquè també es van gastant i gastant i... I manera, no? No. Bueno, ja bé. es veurà Llavors, bueno, destacar el millor equip de moment, que és l'Indiana Pacers, i bueno, que només s'han aconseguit 7 és un equip molt, molt compacte. De quina, quina mitjana. I de 31 partits 7 derrotes. Sí, sí. I d'estat, bueno, avui l'actuació estel·lar de Kevin Durant ha fet 54 punts, record personal. 54 punts són molts punts, eh? sí. És més d'un punt per minut. Mm -hmm. Bueno. No Molt bé, doncs anem a passar perquè l'Albert té moltes ganes moltes ganes de parlar ja del motor Abans que això ho farem al futbol i d'aquestes entrevistes sí, sembla, doncs, sí, que tenim, base, tenim ja molts partits mm. molts i molts partits ja que s'han jugat bones i males notícies Per exemple, començarem parlant eh? dels eh? petits, eh? de la categoria Prebenjamí que estan en el grup 54 Avui es disputava la... Ah, això Per cert, eh una barçada de l'Ocell que ens ha vingut Fa res ara mateix que no us he pogut avisar. Sí. Estava parlant amb ell. Ens ha vingut a firmar la samarreta amb el número 20 que porta a l'esquena. Que la té aquí, la té aquí, la té aquí darrere a la taula, que després la penjarem. Que hi ha ja marxa. Eh? Doncs bon viatge i bon bona viatge sort i, i bona exacte. temporada i li dic que estarem molt pendents del que estaria fent sí, a la Lliga Americana. Molt a l'Oriol. Que aquesta setmana està molt atabalat a Catalunya Ràdio, a TV3. L'han tingut molt i molt a tavallet uns dies que vaig a vacances pobra i que ara torna a la a el Sí doncs vinga, eh, com us deia eh, s'ha disputat la jornada 13, eh, eh, era el Porreig en aquest cas eh, jugava al camp del Súria al camp municipal del Súria i el resultat ha estat de Porreig 0, no Súria 0, Porreig 4 primera posició pel Porreig amb 29 punts que l'idea de mà de ferro aquesta categoria interessant perquè queden més 4 jornades i porten 4 punts d'avantatge amb el Berg, eh? possiblement Possiblement podíem cantar lliga d'aquí dues jornades. Categoria Benjamí B, tercera divisió de grup 13, també tretzena jornada. Aquest partit eh, jugarà demà entre el Navàs i el Porreig. Uh, Dic-ho, Josep. Ah, posava pues, que em volies parlar. Benjamí A, eh, el Benjamí A, que jugava eh, doncs avui a les 11.30 al camp al municipal de Porreig, amb el resultat de Porreig 1 Un... Unió, base, Javaki, Terrassa, 8. déu nhi Però és que hem jugat contra el tercer classificat, que té 21 punts, el porretge cinquè amb 25. Hauria sentit interessant una victòria perquè ens hem empatat a, a la quarta politització, a cinquena. Llàstima. Categoria la B, B. Eh, tretzena jornada. Aquest partit es jugava avui a les 10.30 al camp municipal els ametllers de Balsareny, entre el Balsareny A i el porreig B. El resultat d'estany de Balsareny 5, porreig 4. El Porreig és tercer amb 27 punts en aquesta classificació de la, de la tercera divisió, grup 16. Passem a l'Eleví A, partit que s'ha jugat avui a les 10 aquí al municipal, entre el Porreig i el Súria també, dos, dos partits entre el Porreig i el Súria, un entre els primers i l'altre, entre els elevins, resultat Porreig 8, Súria 2. El Porreig és 8 amb 23 punts, el Súria és 9 amb 19 punts. Interessant també, doncs, com et deia, aquest resultat. Ja pots tornar a ficar, ja. Aquest himne m'agrada molt sí, sí, sí, sí Heu sentit la cançó del Porreig de, Del Manu Guix? Sí Us agrado no? Bueno, bueno. Sí <ríe> Canviant de tema, eh? Sí, sí No, no, mira Està bé, no? Albert, bé, eh? Albert, abans del Montor Quin nom tan segona... veig per un poble tan bonic, no? <ríe> sí, la segona part de la publicitat Entre això vale, i del vale. Montor, vale? Vale Perquè l'any passat la setmana passada no ho vam passar, eh? Vale, vale. No... Va, escolta'm, anem a l'infantil, eh? L'infantil que ja és futbol 11 Aquest partit s'està jugant des de la 1 del migdia entre el porreig. Club Esportiu a, i el minorista Sagrada Família. Quan tinguem el resultat, doncs el passem en antena. El cadet juga aquesta tarda a les 4, contra el Navàs, aquí el, també al camp municipal, i eh, el juvenil, el primer divisió, grup 6, aquest juga demà diumenge a les 12, el camp municipal de Sant Llorenç de Terrassa, entre el Sant Lorenzo, Unió Deportiva A, i el Porreig club esportiu A. Ah, no tan o... sols aquests, tots els equips en directe que estan jugant a la comarca, poden trucar i dir-se el, el resultat. Nosaltres perquè ah, tenim els d'aquí, evidentment, nosaltres tenim els d'aquí, i donem els d'aquí perquè som els d'aquí, però evidentment, Cap això problema, és però... el Berguedà. No? Ah, exactament. Hi ha un municipi de la comarca... Eh, el B, eh, que juga demà a les 4, suposo que hi ha dos vidits, no ho diràs, demà a les 4 al Camp del Sallent sí, i l'A, que juga diumenge també els 4, aquí, contra el Llorençà. Dit això, les noies, passem a les noies, per exemple passem a la Daví uh, infantil que milita la primera divisió grup 2. aquest partit es juga perdona, perdona que s'ha jugat s'ha jugat avui a les 10 a les deu del matí uh, entre el porreig i el mercantil el resultat final porreig. 6, perdona, perdoneu Porreig 0, Mercantil 1 Era el primer classificat, aquí m'he uh -huh. eh? era el primer classificat El Porreig ha 6 en 19 punts I el Mercantil és primer amb 30 punts Llàstima, perquè s'han pujat a la quarta posició de cop és, és la primera divisió És, un... és una gran divisió, una sí, gran divisió eh? Per tant, té molt mèrit ser dels 5 primers El top 5, és molt important Passem a l'Elevi Infantil Que també està a la primera divisió Grup 2, aquest és el gimnàstic de Manresa Porreig, gimnàstic 8, Porreig 7, que partit s'ha jugat avui a les 10 al gimnàstic de Manresa el, el gimnàstic és segon 31 i el Portxireig és tercer amb 31 empatat, llàstima també d'aquesta derrota i eh, el cadet juvenil eh, la segona divisió grup 4, aquest partit de jugarà demà diumenge el camp l'Alzina de Ceba entre el Ceba i el Porreig i el senyor eh, el senyor sí, que, que jugarà demà diumenge el camp del pont de Vilomara entre el Vilomara i el Portreig i això ha estat tot, amigós. Eh? Molt bé, Albert, doncs passem la segona part de la publicitat la i tornem amb, amb, amb, eh? amb, amb... La podràs passar, la podràs passar després, la, la, les declaracions de l'Anni? Les declaracions de l'Anni Roma tenen tela, eh? Les vols passar després? Les passarem, sí. Des, després d'això. Fins ara. Residència Sard Montmartre de Porreig.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 ServiSO. Il·luminació espectacular. ServiSO. Sonoritzacions. ServiSO. Disputè que voguin. ServiSO i lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fireres concerts. Anitzazem casaments, festes escolars, Vallys escuma. Organitzem la festa Lida de les seves necessitats. Treuposto sense compromís. ServiSO 9363. Colònia Ponts Porreig. Fira Merct a Porreig.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 Nani, nani, nani. És un moltes respostes a favor del Nani, eh? que que en tenien la seva malestar, no? Té tela, te tela la cosa, té tela l'assunt, eh, eh, jo, ja, no només problem del Decar, perquè també ha passat amb Rallis això, les hordes d'equip estan a, a, a, a la a la cantonada, inclusió eh, per WhatsApp El Betel també va passar pel forro que ha, Evidentment, no amb el senyor però... Weber sí, senyor. Eh? És aixins, és aixins O no n'hi han, o n'hi han El Massa no sels va passar pel forro Que ve la com un tiro, aparta't, puf <laughs> I si no t'adavanta, eh I si no t'adavanta Doncs pues és aixins, eh, el Weber no El Weber va dir, vale, la respecto Però l'altre passa com un tiro Llavors, què de fer jo? Ah. Respecto les ordres d'equip o vaig que saco? És que, aviam, en Pipa no i ara, eh, en, en, per uns moments, ens posarem a la, a la pell del Nani Roma. Abans farem el repàs de tota la pel·lícula, perquè té a la pel·lícula. I després parlem. Però en el món dels ratllis també ha passat. En el món dels ratllis també ha passat. Recordo que estava l'any 95 el tram de Sant Hilari. Els ratllis estaven jugant Carlos Sainficol i Magrae. tram de Sant Hilari, ojo, eh? Cel, sí. Si sí, sí, gaires, de Sant Hilari... Sí, estaven allà i... Uh, el senyor uh, David Richards, patró de l'equip Subaru, va dir que Carlos Sainz, com que l'any següent estaria, volia que firmés per Subaru, no tenia clar si continuaria a Subaru. Ens estem trobant amb el cas de Nani Rom i el Peter Anza. El, el més possible és que l'any que ve estigui a Peugeot, no estigui a Mini. Sí, sí, sí. I, I el sí, sí, sí. Nani Rom es quedi com a Doncs David Richards volia que Carlos Sainz... Um, faltaven dos ratllis Que Carlos Sainz renovés un any més uh -huh. Però Carlos Sainz va esperar el ratll de Catalunya i dic, Per què? Perquè el ratll d'Inglaterra Me la fotereu i guanyarà l'altre el campionat I no m'interessa Per tant, què va fer David Richards? Va dir Tu guanyes i l'altre queda segon I sí, sí, es veien en el de Matías Salou Perdoneu, a Lloret de Mar encara I va dir, sí, sí, jo quedaré segon i el Carlos guanyarà Pues bueno, nosaltres vam anar veure en aquest cas el primer tram de l'últim dia i va ser espectacular com va passar Colin McRae, no havia vist mai una cosa tan bèstia dic aquest tio és boig, dic, si més i més ha de quedar segon, i l'olent que anava Carlos Sainz, i va arribar l'últim tram i els mecànics van haver de parar Colin McRae, cosa que no van aconseguir, perquè si ho arriben a aconseguir, hi haguéssim hagut 4 morts se'ls emporta. Se emporta tots i va ser finalment la seva eh, nòvia qui li va dir que ja guanyaria el Mundial a Anglaterra, cosa que va molestar molt a Carlos Sainz, de partir d'aquí la seva relació ja no la mateixa. Doncs ja imagineu-se dos pilots com Peter Ancel i Nani Roma que dormen junts. Que dormen junts al mateix motorhome. Imagineu-se. Eh? Imagineu-se. A més, amb les declaracions de la Roma que estava crispedíssim. i vaig veure molt nerviós, molt i molt nerviós. Esport 3 no va poder enganxar aquestes imatges. Nosaltres les passarem, aquestes declaracions de la Roma. Les va dir a Tele de deporte, Però estava molt i molt i molt nerviós i molt exaltat. Dubto que hagués pogut dormir aquesta nit. I estem molt pendents de seguir la etapa del Descartes d'avui, última etapa de 177 km, una etapa que és molt de ratllis, eh? Més que de, de res, és molt de ratllis, i aquí l'any Roma té avantatge, ara, jo no sé si el cotxe ha passat alguna cosa aquesta nit o no. Ai, ai, jo, com ai, ai, vaig ai. veure dimarts, que tres minis estaven davant de la classificació, 4, perdoneu, vaig pensar, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, i que anava retallant temps, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Bueno, recapitulem, recordem... Ja en el Dakar el sí, sí. Doncs venga, vam deixar la pel·lícula la setmana passada, vam dir que era molt difícil i si us recordeu dissabte doncs, des de Bolívia us vaig dir que doncs que aquesta setmana sigui molt difícil i la veritat és que ens hem equivocat l'oblú, l'oblú, l'oblú del Dacart, l'oblú potser va ser la setmana passada aquesta setmana ha sigut dur però potser els, els pilots ja ja ja estaven preparats cosa que la setmana passada generalment la primera, si podem parlar amb el Marc com a, a la setmana vinent, que esperem perquè tot això, estem parlant tot això, però el Marc com està a punt de guanyar el Dakar, eh? Senyor. El seu quart de Dakar. Aquest sí que només ha d'anar a passeig quasi bé. esperem que una veria mecànica no, no, no, no, no si siguem gafes no. i que no hi ha cap veria mecànica, però aquest sí que està a punt de guanyar el quart de Dakar que l'ha fet magistral, de veritat, magistral, eh? perquè ha, ha dominat el que ha volgut, ha controlat i quan ha volgut s'ha posat a davant i a partir d'aquí ha anat marcant el temps, inclús ha guanyat etapes que no tenia que guanyar i la veritat, un del pel Marc doncs ens estem oblidant del Marc però és que l'interessant està sent els cotxes sí, sí, sí. i un del pel que sempre l'ha ajudat, eh, quan va tenir ja, la, la a, a la roda, que li va canviar, roda li va canviar la roda i la roda. si jugava ell eh? sí, sí, sí, sí. no, no, i aguaïta, segona posició de moment doncs vam dir que aquesta setmana difícil, aquesta setmana no ha estat massa difícil anem per Pams, diumenge arrencava la segona, la segona part del Dakar Després del descans, que era l'etapa de Salta Uyuni, de 782 km. Amb motos guanyava l'any d'Uclor, per davant de Coma i de metge, mentre que Viladons era novè. La Laia Sainz era 21 vintionena en aquesta etapa. Amb cotxes guanyava Peter Ancel, aquí ja començava a retallar Missy Dakar, per davant de Nasser Alateia i d'Orlando Terra Nova. Carlos Sainz era cinquè, a 12 minuts. Sisena posició per l'any de Roma, 15 minuts. Aquí ja perdia l'any de Roma, 15 minuts. Jo ja començava a pensar, ai, ai, ai que l'atraparà, perquè faltaven 5 etapes. Dilluns, etapa 8, Uyuni-Calama, de 692 km, amb motos. Eh, guanyava l'etapa Cyril Depré, un Cyril de Pre, totalment eh, desesperat, mai, mai millor dit, eh, de pre desesperat. Per davant de Barreda i de Marc Coma, que entrava dos minuts, quinzena era la Laia. Amb cotxes guanyava Nasser Alatí, a la seva tercera etapa. Per davant de Stefan Peter Ansel i de Carlos Sainz, que era tercer al sisè de posició pel Nani Roma que perdia 9 minuts més, per tant ja en portem 24. I ja només estava a 17 minuts. L'etapa 9. Eh, Calama i Quique de 451 km amb motos Marco mà guanyava la seva tercera etapa del Dakar per davant de Cyril de i de Joan Pedrero. Desera el Joan Barrera, que perdia moltíssim a 16 minuts i la Laia Sanz perdia molt i molt en aquest tram, eh, aquí. Uh, en aquí en aquests moments ocupava la 17a posició, però aquí perdia moltíssim, perdia quasi 1 hora i mitja. Però ara ha continuat bé, ha en 17a, potser ara també. Perquè tenia moltíssima avantatge molt de darrere, tenia quasi 2 hores i pico. I sort ni va bé. Amb cotxes guanyava els Messi de Car per davant de Nasser La Tia i Nani Roma, 11è. I aquí era l'etapa de que Carlos Sainz deia adéu en aquest Dakar 2014, patia un accident. Sí. Que mateix, no va ser el apunt. Sí, sí, patia un accident, bueno, semblant, eh? Tot... Sí, sí. Aló, aló? Això és el que sortia, eh? Això és... Eh, directe. Ah, que hi va tallar més. net. <ríe> Veus? Això va trobar. <ríe> Quasi bé. Era difícil. Tipi... Sí, sí. No, no arranca, no arranca, Lluís. En aquest cas va ser el senyor Lluís, va ser... Sí, va ser no això, parit, no, va ser... No, sí. no va ser... No va ser el, el Lluís Moya, Uh, no arrencava no? perquè estava de panxa en l'aire i tot bé que el copilot de Carlos Sain sí, bueno, sí, sí, n'hi havia per fer-ho eh? sí, sí, n'hi havia per dir això perquè, deu nhi do doncs uh, van anar a posar gasol perquè es van quedar sense gasolina en un enllaç que és greu que un equip, que no sigui, això amb un equip oficial no passa doncs van anar a posar gasoi eh, no hi havia no hi havia gasoi i bueno, gasol, eh? un, un, sí, sí, van anar a buscar un gasoi i en una curva no. tancada sí. doncs va, va, va caure, va caure, va tomar el cotxe ja m'ho entero eh, i... ara que van amb gasoi sí, sí, eh, va baixar eh, va, va, va caure i va, bueno, i va haver d'abandonar sí, sí. bueno, dit això doncs, eh, els anys deia Déu de Dakar i una nova edició doncs, al Mou Bugui que no ha funcionat, a veure si torna l'any que ve per cert, eh? Que el dia de descans es va costar al senyor Sebastián Loeb. Alguns sí. ja el veuen en l'any que ve al el Descartes. No, Ell va dir, no. sí, va dir que no. Va no dir que... Jo li vaig, que... Ara venia a prendre vistes... I això interessant eh, el de Car, si si fica el l'Oi també, l'Oi Petaransel Sain d'Unido, eh? Es posa interessant, interessant. Nani d'Unido, eh? Eso sí, quatre pilots de, de, de categoria alta. Uh, anem a l'etapa 10, que era la d'Iquique Antofagasta, 189 km. Barreda guanyava l'etapa per davant de Helder Rodríguez, Sil Depré i Marco Mera 5-11 a minuts, mentre que en cotxa la tia guanyava la quarta etapa d'Unido. La tia s'ha si ningú no ha tingut els problemes de la primera setmana Segon Petaransel a 3 minuts i tercer Nani Roma 13. Aquí sí que ja es col·locava Petaransel a la del Nani Roma aquí sí que es col·locava a al pati del Nani Roma, i a l'etapa 11, Antofagasta El Salvador, de 749 quilòmetres, en la que Marcoma guanyava motos la quarta etapa, Cidil de Pré i Oliver Payne l'acompanyaven i la Laia, era quinzena a 26 minuts, en cotxes el Nani Roma recuperava una miqueta, ja que havia notat l'alè a dos minuts de, del, del Messi de cara aquí darrere, doncs el Nani Roma eh, li treia dos minuts, quasi B tres, al Peter Ansel, i es col·locava cinc minuts a la General, mentre que la tia... Era tercer a 46 minuts. L'etapa d'ahir, eh, el Salvador, la Serena, de 699 quilòmetres, en la que com va sortir primer, va, va quedar primer, Jordi Viladón segon, Oliver Pany tercer, Silde Pré quart i el setè Joan Barrera, que va perdre moltíssim i la segona posició més a més va haver de fer de mecànic. Uh -huh, sí. Perquè un altre, segons van dir el Joan Barrera, un altre va plegarir, ell no, ell va fer de mecànic, va entrar i va perdre la segona posició, però mm, xapó, eh? Xapó el de cart de Joan Barrera. I amb cotxes, doncs, el senyor Peter Ansel, a matí van dir, doncs, sortirem, Uh, jo he de respectar les ordres d'equip, per tant uh, la, la batalla s'ha acabat, va quedar ben clar no? la batalla s'ha acabat i jo quedaré no va dir que quedaria segon, hem de fluixar vale. doncs Petran se'l va guanyar per davant d'anar-hi a Roma, li va, perdre, li va prendre el liderat perquè li va treure cas bé 6 minuts i a la tia tercer que estava flipant la tia perquè diu, clar, jo he arrencat una roda però mm, no ha guanyat que hi havia de guanyar, i és clar jo pregunto el jefe de mini es ven quan no sé quines ordres d'equip va donar però segons el Nani Roma no va donar cap ordres d'equip perquè jo entenc que les ordres d'equip són per exemple, anem nosaltres dos i tu dius, tu has de quedar primer i tu has de quedar segon o bueno, oh, tu has de quedar davant d'ell sí, això són ordres d'equip, no? Sí. però di, afluixeu el ritme això són ordres d'equip, hem d'afluixar el ritme home, ja, depèn, clar, afluixem el ritme jo, el Nani Roma va anar eh, a fondo <laughs> el dia de d'afluixar el ritme i l'altre encara corria més i va dir, clar, si algú creu que hi ha hagut ordres d'equip, aquí va començar el 9-Roma a mosquejar-se, perquè si algú creu que hi ha hagut ordres d'equip, a veure, fins a quin punt són sonor d'equip afuixeu el rima, que mireu els temps que hem fet. El Nasser Latilla va arrencar una roda, no sé fins a quin punt sonor d'equip, ordres d'equip s'han de donar clares, clares. No sé, eh, em, sembla, em sembla que es pot, es pot trobar després de les declaracions que fa el Nani Roma es pot trobar molta gent molta gent eh, eh. Correcte, però és que diem, Estefan Petr Ànssel més segur que l'any que ve estigui a Peu per tant diu, a mi me la bufa, jo vaig a fer el meu Dakar i que ningú esperi que em pari I, Bueno, ara anem a sentir les declaracions de l'Anni Roma que per cert, eh, eh, escolteu-les perquè no tenen desperdici arribar al campament estava molt i molt i molt cremat i també va rajar del director del car que evidentment és francès i que diu que no pot sufrir que un català ja va passar l'any passat a Marc Homa, o, perdó, fa dos anys a Marc Homa, o un espanyol guanyi el Dakar. Aquí s'interpreta todo i la gente manipula i dice lo que quiere. ¿Sabes? Por lo tanto, uh, es, es todo mucho más simple de lo que la gente dice lo que la gente hace. Lo que pasa que estamos aquí en este show, ...y que gusta mucho todo todo esto, ¿no? Pero ha sido... Nada, es que yo ha dado la vuelta... ...y yo digo, tío, no, tira tú... O sea, si ya me has pillado y hoy he perdido el tiempo... ...a tomar riesgos tú... ...y si te quedas, te quedas tú... ...no me voy a quedar yo... ...no no no sé ahora mismo qué, qué, qué van a hacer... Uh, ...ya te digo, es todo como, como como muy extraño, ¿no? ...lo que os comenté ayer... ...ayer no tuve ninguna sensación de que hubiera órdenes de equipo... ...sobre todo cuando uh, al final la carrera se paró... ...porque Estefan pinchó dos veces y Nacer na, na, arrancó casi una rueda, ¿no?... Uh, Y luego yo cuando vi, cuando vi Estefán que había pinchado por segunda vez y que tenía una rueda, fui yo que frené la carrera. O sea, digo, pues ahora frenamos. Como como hemos quedado, vamos a frenar. Y por eso fuimos lentos hasta hasta el final, ¿no? No es que están manos de Esbén o no es que están manos desvenes que esto es un, es un mundo complejo. Que, que esto existe en el 2007, para recordaros, uh, a cuatro días del final, uh, el señor Peter Ancel uh, y el señor Lucalfant se en la carrera y el, y el manager frenó la carrera. Pero es que el año 80 no sé cuántos se la disputaron a una moneda. O sea, que a veces en el deporte pasan cosas, todo este mundo vale mucho dinero y es muy importante que las cosas se hagan bien. Es como yo el año pasado, yo me sacrifiqué y acepté las órdenes de equipo. Y es y es así, que la vida la vida son somos un equipo y se tienen que aceptar. Y de hecho y el y al punto en un contrato en nuestro contrato, pues tenemos que respetar las órdenes de equipo. Yo yo lo hice. ¿Se sientes que desde la prensa o desde la organización Taquitos, nombrito, segurísimo, segurísimo, pero seguro, pero está clarísimo. En esta carrera, depende del apelido que tengas, tienes más valor en todo. Y seguro que al señor Etienne Lavigne le toca las narices que Nani Roma es líder. Le gustaría más, otro. O sea, el señor Etienne Lavigne está, está clarísimo que no entiende nada de nada. O sea, hoy ha hecho unas declaraciones diciendo que esto de órdenes de equipo, pero si ha habido siempre, en toda la vida. Yo las he vivido. Siempre ha habido órdenes de equipo y hay pilotos que han ganado Dakar a la etapa de descanso ya. A la etapa de descanso se había fijado, la, la, ¿me entiendo? O sea que, no, tengo la sensación, sinceramente, eh, de que hay mucha gente que evidentemente lo valora, pero todo el trabajo que hemos hecho, todo el esfuerzo que es estar ocho días líder, la presión que supone, el, el, el ambiente hostil que tenemos, porque soy español, no soy francés, o sea, todo lo que nosotros hacemos mal siempre somos malos y cuando los demás uh, hacen algún error, pues, ostras, pobres, han tenido mala suerte, ¿no? Sobre todo estos últimos días estoy teniendo la sensación de decir, hostia, tío, pero ¿qué, qué pasa? Que estoy aquí de, de, de casualidad. O sea, el tercero está a una hora. ¿Sabes? O sea, eh, por tanto hemos hecho una super carrera y estoy súper contento y me da rabia sinceramente esto, no que, que, que, que parezca que, que no, es que, ostras, tú, sí, sí, es que estabas aquí de casualidad, pasabas por aquí, va, venga, ponte, va, vas a ganar el Dakar o no, no sé, pero, ¿sabes? No, no, es que por llevamos kilómetros un Dakar súper duro, nos lo hemos currado mucho, hemos trabajado muchísimo, ¿sabes? la tensión que es dentro del coche, cada día, cada día, no hemos roto ni un día, no hemos tenido un accidente, no, no ha pasado nada. O sea, yo, yo a veces alucino, a veces lo pienso y digo, ostras, ayer sobre todo cuando llegué parecía que era malo, como si hubiera hecho algo, ¿no? Es decir, no tío, es que yo he salido esta mañana, a los de adelante han salido a fondo y yo allí me he intentado, ¿sabes? Pero bueno, supongo que es este mundo, es este es este show business del Dakar y, uh, y ya está, y, ya te digo y me repito, ¿eh? o sea, uh, seguramente con otro apellido sería, sería diferente la, las cosas. Bé, bueno, però és, eh, ha quedat dit, déu es va despatxar gust. Eh, jo penso que... Jo estic a favor del nani, més que mai vull que guanyi el nani. Tinc un gran respecte a Estefan Peter Ancel, és un gran pilot, però està demostrant que no és esportista. Tots els francesos són iguals, sincerament. Ui, ui. Tots els francesos <ríe> són iguals. Sebastián Loeb és un gran esportista, és un millor pilot, però no va saber perdre. Hi ha hagut ratllis que no ha sabut perdre. A la que el seu company, pel motiu que sigui, li ha passat la mà per la cara... Uh, no s'ha pogut perdre, ell es va dir tu faràs això i faràs això, sempre ha tingut companys d'equip, Sebastián Loeb, que li han respectat les ordres d'equip, Dani Sordo podia haver guanyat en més d'una ocasió en ratllis d'asfalt i no el va guanyar perquè va dir tu guanyes i et queda segon per tant, siguem esportistes Estefan Pedransal és un gran pilot, és el millor pilot del Dakar, però l'any passat Dani Roma podia haver guanyat, el, o podia haver quedat tercer, i no va quedar tercer perquè el senyor Pedransal guanyés el, el Dakar i aquest any no està sent així, quan l'altre s'ha patejat quilòmetres i quilòmetres, com està dient, sí quilòmetres o quilòmetres davant, i escolta'm, crec que s'ho mereix, sí. crec que s'ho i si no dona carta lliure, i ja ho veurem, no t'esperis. Jo que et deia abans, eh, algú es pot sentir... És una aventura el de Carmes, sí. que mai ara ja tothom passa de tot, ho va dir el Marc Homa. Aquestes declaracions, Josep, deixem que t'ho digui, si te'n record, han anat indirectament també pel Marc Coma Segur. Si Diu, si li fot ser... molt com un pilot... Es, eh, català o espanyol en aquest cas estigui davant sí. altres ocasions ha passat per tant ja va anar amb Marc Home com fa dos anys sí, va quedar encallat al Cidil Depré sí. i li van tornar el temps Però, bé sí, sí. Eh? jo que no he entès d'acord si diu no hi van haver ordres d'equip i després més endavant diu jo he respectat les normes d'equip o sigui, bueno, ell, ell el ha dit el això perquè tothom està dient on són aquestes ordres d'equip i què ha dit ell diu, home, jo no les he vistes en lloc a mi m'han dit que fruixés el ritme si això són ordres d'equip clar Eh, potser que és massa... és un Messi, no?, el Peter Ansel, és massa, massa massa per estar allà dintre i pesa molt, i clar, com li dius? Però bé, bueno, escolta'm, n'has guanyat 7, eh, n'has guanyat 10, tio, en total. Jo penso que... Per una vegada, eh, porta't bé, no? Però no, no, eh, no, no ni així, ni així, la veritat. I ja ho he dit al Marcoma, ai, perdoneu, el nene Roma i al Marcoma ho han dit. Segons quin apenia du tens, tens més o menys importància. Decí de car. Jo penso que les, les curses es pun fins al 10 km i no' hi han de veure doncs, tu has anar a guanyar i l'altra també. Perquè us penseu que m'interessa moltíssim que sempre hi haguin dues marques diferents al capdavant. No és bo que hi haguin dues marques iguals. Sotot amb de cara sins que és considerat el rangig més important del món i que guanyar aquesta cursa don un gran prestigi, un gran prestigi a la marca. però és clar quin prestigi, quin favorleada de femini i això. <laughs> perquè és clar, és, és, és molt greu. A part que a està guanyant perquè evidentment no hi ha cap marca oficial. Perquè si hi hagués, per exemple, per un joc com l'enchevestra, interessantíssim. Si hi hagués, eh, vols vagen, ja ho voríem, eh. Estaria molt més igualat. Però, ja, jo penso que les declaracions han set. Vale, desafortunades pot ser això, sí, però és que jo crec que ho portava tant a dintre que si no treia d'a dins, explotava, eh? Sí, sí. Explotava. I pinxava les rates dels veterans quan ha sortit. Explotava. I llavors, llavors és el que diem eh... té l'equip en contra per tant veurem, eh? té l'equip en contra <ríe> recordeu que sí, sí, sí, sí, sí. té l'equip en contra claríssimament recordeu Carlos Sainz quan se li van entrevessar misteriosament, bueno aquest es gafi eh? misteriosament uns quants troncs al RAC Rally del 95, quan se lo jugava el 94, quan lo jugava, sí. algú va passar quan se li va parar el motor a 500 metres no li ha passat mai a ningú també Hosti tu, no ho Albert, que fort, no? Sí, no ho sé, eh, té l'equip en contra, eh? està claríssim A més a més, eh, ahir la nit se sentien rumors que, eh, Avui estàs agradant, Albert L'equip no... no vol que guanyi T'estàs posicionant molt Per Avui tant, jo agradant. penso que l'any el que ha de fer és fotre el camp d'allà directament Guanyo o perdi, eh? Guanyo o perdi Trencar el contracte i marxar Guanyo o perdi Ja en trobarà d'equips, eh? és gran pilot ja en Albert, què? Què fem? deixem quatre, El que farem és minuts. seguir ràpidament el Dakar, el seguirem en directe perquè ja ha començat ja. Sí, no tenim temps secció. dels cotxes, sí que tenim el temps de motos, però no tenim el temps dels cotxes. A la segona secció estarem molt pendents. Acabarà pren ho per allà a les 4 una cosa així, eh? Que ja no serem aquí. No serem aquí, suposo, més... però estigueu al temps. Estigueu al temps a la web del Dakar. I més endavant de la, de la segona de les, dues, de les dues, també encara serem aquí perquè ens han dit que podíem agafar un... un... Tres controls de pas hi ha un avui, eh? Estarem més, aquí eh? segurament en el primer control de pas. Per tant, el... tres controls de pas hi ha. El director del programa Quants? 5 minuts més sí. pues <laughs> Per bueno. cert, que sapigueu que dormen junts eh? Qui? El, el director no. de ràdio? Oh. Messi de Cari i el nani Roma ah, Comparteixen sí. motorhome Vull dir, Com has d'estar amb una persona així després de la rajada que has parit Perquè l’altra també va dir declaracions L'altra va dir, bueno, jo he fer el que m'han dit I dic, no, tu no has fet el que t'han dit, tu has fer el que t'ha donat la gana Tu has fer el que t'ha donat Està, la, has la gana dormit? No, jo crec que no un, dos, dos, sou que no. Guerra de coixins. Molt bé, doncs anem a repassar, deixem el mal de car i tornem d'aquí. Res, a, acabar, a acabar la gent del futbol sala i del futbol. Fins ara mateix, Albert. I anem molt de pressa a repassar la gent del futbol sala i començarem, lògicament, pel futbol sala femení, pel que fa a la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 3, tretzena jornada, A, ex, l'Hospitalet C... Puig, fut, Puig fitó, Futbol Sala Cacerres, el camp poliesportiu municipal Sant Feliu, i l'àrbitre Carlos Ovet Mariscal. Aquest partit és per avui a partir d'un quart de set. La primera divisió, Futbol Sala femení. Catorzena jornada, Associà Ah, espera, t'ho empera. esportiva ballerana, Futbol sala i gironella. D'aquest partit havíem de comentar, tin algo, algo per aquí. Doncs això, que el Futbol Sala Gironella fa front a un derbi català desigual a la pista del Vallirant. El Futbol Sala Gironella afronta avui a Vallirant a partir de les 7 un derbi català inèdit a la màxima categoria de futbol sala femení. I com en les darreres temporades, davant altres equips com el Rubí, el Centelles o el mateix Castell Castelldefels, la classificació mostra una gran desigualtat entre els dos equips catalans que solen jugar a primera divisió. Mentre que el futbol de la Genella manté una de les darreres temporades un nivell alt, lluitant per les posicions mitjanes altes de la classificació, l'altre club de Catalunya, sigui quin sigui, sembla estar de pas sense potencial suficient per assumir la categoria més alta. Això és el que li pas, està passant també aquesta campanya al Vallirana, sentit de forma brillant des de la segona divisió, L'equip del Baix Llobregat només ha pogut guanyar un partit després de 13 jornades de competició. Pel que fa al futbol, sala la Gironella. Són sisenes, però a només 3 punts del quart classificat la Universitat d'Alacant i a 2 del Roldan Murcià, que és cinquè. futbol sala masculí, eh, tercera divisió catalana, grup 5, tretzena jornada, el partit, el partit, eh, que el tenim malament, eh? eh tenim eh, un partit per demà, a partir de les 6, la Torre Claremoni Unió Deportiva, club de futbol sala, ciutat de Berga. Eh... Aquest partit jugarà, el, ara m'he perdut, eh? el municipal Can Vincó la Torre de Claramont i l'àrbitre David Salgado Sala. Si ho he vist, no? cal que ho digués, no? que m'havia perdut. Doncs aquest partit, com dèiem, el, el, el de la capital el jugarà a la Torre de Claramont Demà a partir de les 6 de la tarda, el següent és el futbol sala Atlètic Vila Torrada i en d'haver futbol sala Cacerres B, el camp municipal Sant Joan de Vila Torrada i l'àrbitre Electo Penalba Moreno. Aquest partit també jugarà avui... A partir de les 3 de la tarda hi ha el futbol sala Porreig, que té el partit de plaçat. Ja jugarà fins al 26 de gener proper, a partir de les 6 de la tarda aquí al Pavelló Municipal. Futbol sala Porreig, Castellgalí, Unió Esportiva. Anem a la segona divisió catalana, grup 3, tretzena jornada. Llepop de llet club de futbol sala, Castellbell, futbol sala, al camp municipal, el Pavelló Municipal de Bagà, L'àrbitre Antonio Luján Cano. El uh, partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Un altre partit d'aquest grup, Escola, Futbol, Barberà, Andalusia, Futbol, Sala, PS, Imagínica, Serres, al camp i en Pavelló, Elisabadia, i l'àrbitre, Pedro Cabrera, Mendi, Zabal. Aquest partit es jugarà precisament avui, també a partir de dos quarts de set, i l'últim, de la primera divisió catalana, grup 3, tretzena, jornada. El partit és per demà, a partir de les 5 de la tarda, i enfrontarà el penya-barcelonista Johan, contra el vaganès, al camp... Pavelló Polisportiu La Bastida i l'àrbitre, Marco Antonio Gallardo Baró. Ara anem a repassar molt de pressa, com dèiem, l'agenda del futbol. Avui, com podeu veure, no tenim el Jaume, eh? El Jaume està malalt, ens ha trucat, que tenia mal de coll, eh, tampoc tenim la Mariona, perquè la Mariona també tenia exàmens i, bueno, ja acabaré sense veu, però res, ara donaré pas a, el, a la música de la sintonia. Fins ara. So... Yeah, here's one for okay, just follow us lads, here we go. I començarem pel futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, a a jornada. El partit és per demà, a partir de dos quarts de 5, Vilomara, club de futbol, porreig club esportiu, a camp municipal al pont de Vilomara i l'àrbitre Oatman Elmasem Tribac. Pel que fa a l'altre partit és el Riu de Penes, club de futbol atlètic i amb un major futbol club, al camp municipal de Callatenes i l'àrbitre Mustafà Emit Afouat. Aquest partit és per avui, a partir de les set... Said, I said, I I really el futbol i categoria masculina, quarta catalana, grup 1, quinzena jornada. El partit que tenim per demà a partir de les 4 és el Sant Sobdo de Cercs, club de futbol, Puigcerdà, club de futbol. El camp on jugaran aquest partit és el municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Andrés Baon Pascual. Un altre partit al Muntmajor Futbol Club i al Súria Club Esportiu B al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Aleix Rojas Calvera. Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda a l'igual que també avui i a les 4 de la tarda avià, havia una esportiva B Navas Club Esportiu B al camp municipal de Vià i l'àrbitre Enric Vicente Andrés. Yes, El següent partint que tenim més al nostre derbi Deixeu-m'ho arreglar, que carai Encara conegui el Jaume Posarem la música de, dels derbis eh? Dels duels eh? perquè Jugarà demà a partir de dos quarts de cinc I jugarà a la capital Berga Club Esportiu Cacerres Club de Futbol El camp municipal de Berga, Com diria el Jaume eh? El desert municipal de Berga el jutge capitarà aquest partit és en Nil Català Olzina anem a repassar les posicions a la classificació dels dos equips perquè fa l'equip local de la capital, alberga Club Esportiu marxa a la primera posició i és que els, els números que té són, són per pujar directe eh? porta 38 punts amb 14 jornades o sigui que n'ha guanyat 12 n'ha empatat 2 i no n'ha perdut cap 59 gols a favor per tant sols 6 en contra el que Cacerres que no està mal, eh? no està pas fent una de les pitjors temporades perquè l'equip està marxant a la novena posició això sí, amb 19 punts amb 14 jornades n'ha guanyat 6, la meitat que el, el seu rival l'equip de la capital també n'ha empatat un també la meitat el Berga, i n'ha perdut 7 18 gols a favor per 25 en contra doncs què hem de dir Berga està a l'alçada de 722 metres l'estat del cel estarà en eh, prioritat de pluja eh? bastanta prioritat de pluja perquè tindrem eh, un 95% de que plogui eh? la cota de neu estarà instal·lada sobre els 1.100 metres la temperatura mínima que ens marcarà el termòmetre serà de menys 1 la màxima serà de 7 el vent que ens bufarà de oest a 5 quilòmetres per hora. L'índex de Raixos Uva serà de màxim 1, que ja sabeu tots els llens que és un índex, tranquil·lament eh, podeu anar sense protecció, eh?, de baix. Doncs repassem el nostre derbi, el nostre i únic derbi, eh, que es jugarà a la capital demà a partir de dos quarts de cinc, Berga Club Esportiu, que Cacerres Club de Futbol. Un altre d'aquest grup, un altre, un altre derbi, un altre partit, volíem dir, eh, què és? déu nhi partit. Sallent, Club Esportiu, bé. Porreig, Club Esportiu, bé. El camp municipal de Sallent. I l'àrbitre, José Moreno Aguilera. Dic déu nhi perquè, Déu-n'hi-do, perquè el que fan el grup 3, 7, el grup 7, eh, perdó, en la Tercera catalana, grup 7, amb eh, el Porreig, Club Esportiu, i el Sallent marxa primer i segon, eh? M'ha fet gràcia, no? doncs el Cellet Club Esportiu B i el Porreig Club Esportiu B eh, demà a partir de les 4 a la Municipal de Cellent Tenim un altre partit d'aquest grup a l'Artes Futbol Club i el Viral de Club Esportiu a Camp Municipal d'Artesi i l'àrbitre Joan Ramon Rodríguez de Badal aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda D'aquest partit hem parlat amb el seu míster L'hem tingut en directe, eh? Després de la publicitat de la una doncs, de la... Començarem parlant de la tercera catalana Grup 7, 17, a jornada Clar que sí, Porreig, Club Esportiu Llorençà, Futbol Club, Club Esportiu Aquest partit es jugarà precisament aquí al Municipal de Porreig eh? amb, la corrida per, amb la corrida una mica més avall 100 metres més avall ja Podeu veure el futbol, podeu veure la corrida si voleu veure la corrida no podreu veure el futbol si voleu veure el futbol podeu veure el futbol i la corrida imagineu-vos i més a més animar un equip que ens ha dit l'entrenador que va a tope va a guanyar l'àrbitre no coneixem gaire eh? costarà estar inclús de dir Ahmed Abassi Belag aquest partit com dèiem demà a partir de del 45 al Municipal Tenim un altre partit d'aquest grup i és el Joanenc Futbol Club Gironella Club de Futbol Atlètic B al camp a Municipal Sant Joan i l'àrbitre Fon, eh, Adrià Font Rodona BAC eh, Aquest partit és per avui, a partir de les 4 L'altre que tenim per avui a partir de dos quarts de cinc és Marganella, eh? Marganell Club Esportiu o Banc Club Esportiu Municipal de Marganella, jugarà el partit lògicament, i l'àrbitre serà en Xavier Ruiz Paterna All right, eh? i anem per la segona catalana grup 4, 17, una jornada ja m'estic quedant i és el Sant Mauro Unió Deportiva, Gironella, club de futbol atlètic. al camp on jugarà aquest partit serà a l'estadi municipal Santa Margarida-Montmerino i a l'àrbitre és el Josep Antonio Rodríguez. Què hem de dir del Gironella? Doncs que un dels partits més interessants de la darrera jornada de la primera volta del grup 4 de segona catalana és la que enfrontarà demà a la tarda a partir de les 5 a Sant Mauro i el Gironella a Santa Margarida de Montbui. déu nhi Uh, mentre els locals lluiten per sortir de la zona calenta de la classificació, després de sumar 3 punts en els darrers 7 partits, els jorallens no es rendeixen en la lluita per les primeres posicions, tot i les dificultats que té el seu tècnic uh, Xavi Poses amb les baixes, no? Uh, no podrà disposar de demà tampoc ni de Pol Raig, ni de Rafa, ni d'Ivan López, ni de Sergi, ni de Ruiz, ni de Gifredo Mau. Aquest darrer, però per essencial. Posa't a punt, Josep. Eh? Qualsevol dia es visaran, aquestes jornades. Ho dic, ho vaig dir, no ho dir. Ni... Sembla que ho digui de conya, eh? però ens enganxaran per jugar qualsevol partit. A eh? bueno, si no és el no, per fer bulto. Jo de fai que em fai de bulto. Eh? <ríe> Primer, em fai de bulto. I anem a acabar la, la... el futbol masculí amb la primera catalana, grup 1, 17a jornada. El partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda, a Guíxols. Guíxols, agrupació deportiva... Aviau Unió Esportiva i el cau, el camp que junta aquest partit és precisament el Josep Sunyer i Arxer. I l'àrbitre Salvador Tomàs López. Què tenim de dir d'aquest partit? Doncs aquest partit també tenim coses per explicar, eh? a deixeu-me posar una mica una toada del tema, perquè després quedaré com molt fred, eh? Tindrem a posar el tema, que tinguem prestona, que posem el començament de tot. Doncs l'Avià torna a tenir un partit vital, aquest cop al camp del Guíxols, un rival directe. Tot i que el triomf sobre el Lloret ha aconseguit diumenge passat a donar molta confiança a l'Avià i ha escalat posicions al grup 1 de primera catalana, ara és dotzer. L'equip de Víctor Vera torna a tenir demà un duel vital amb un altre rival directe de la lluita per la permanència, el Guíxols. Els avionesos faran un desplaçament a Sant Feliu a partir de les 4, amb ganes de tancar la primera volta amb 22 punts. Segons el seu tècnic Víctor Vera, ara en tenim 19. I si podem sumar els 3 a casa dels Guíxols, ja veurem la situació d'una altra manera. Haurem aconseguit més de la meitat dels punts que ens fan falta per aconseguir la salvació. Si l'Avià té 19 punts, el Guixols, que és penúltim per la cua, en té només 10, el grup 1 de la primera catalana. Segons Vera, això, en bona part, és degut a molts empats i, per tant, a molts punts pel camí. Per la seva situació encara fa més difícil l'enfrontament de demà. Ells es juguen la vida perquè una nova derrota els deixaria en una situació molt complicada. Nosaltres tenim clar en aquest sentit que serà un partit de molt treball com els darrers que hem disputat. Víctor Vera té les baixes del sancionat Gigi i de Salla per lesió, tot i que ja es troba en procés de recuperació. Com dèiem aquest partit, demà a partir de les 4 de la tarda... <mí> Do the rock and belly hoogie Twisted she didn't cheer You out of woman You kissed her dos i 13 minuts, eh? Ai, perdó, les dues, les dues i 13 minuts. Entrem molt tard, eh, però no patiu perquè després d'aquesta segona part del motor que serà molt ràpida, l'Albert ja porta ja els resultats ja que s'estan produint ara, hores d'ara en el en l'etapa d'avui, eh, que és la última etapa representa queda del Dakar. No, Albert, l'última etapa, ja tenim coses, no? Bon dia. No, no, potser. no. Bueno, ja no? ha... tenim coses amb els motos, amb els motos sí, recordem aquesta etapa la Serena Valparaíso, la de 177 km que coronarà, doncs, el campió. No, els cotxes estan en l'enllaç, per tant, eh, aproximadament en mitja horeta començaran eh, la prova, i amb les motos tenim 78 motos, han pres sortida, per cert, això no ho havíem dit, 78 motos han a sortida avui, i el quilòmetre 41 d'aquest especial, doncs, el francès Stefan Hamad, merda, eh, que es digui Estefan ja no m'agrada, hi <ríe> ja ha uns cotxes també, Estefan Hamad, lidera l'etapa davant del mexicà Octavio Valle amb 57 segons per tant, d'un moment punt quilomètric 41 el líder és aquest pilot que va avui, és, és etapa de, de tràmit per les motos directament, amb cotxes com us deia 63 cotxes eh, prendran la sortida d'aquí una estona, estan en l'enllaç el senyor Estefan, senyor bueno, el Peter el surt primer a 26 segons tenim el Nani Roma recordem, i a 54 minuts el Nasser a la tia que evidentment no hi té res a fer no sé que els altres dos es batussin pel camí no hi té res a fer. Amb camions està una mica interessant, eh, també. Tenim eh, 50 camions en d'empresa sortida. Tenim líder la tripleta de Karginov, els russos, amb un cames. Segon és Deroy, eh, el, el, el, el Messir Dakar, de també, dels camions. Aquest està 7 minuts 25 segons. Per tant, amb camions, també la cosa avui... No m'agradaria trobar-me en aquests dos al desert. Eh, Ficar-me <t 'ha> ficar per allà al mig dels camions, perquè, escolta... Hola. Sí, sí, el Deroy no està d'històries. Pot ser que li passi una miqueta factura i ja a tot el de Dakar... Eh, ha tingut un altre problema i potser que li passi factura, ara també. Uh, I el tercer és l'altra parella de russos, ja està en una hora i pico, és el Nikolaev, d'altres russos també. Destaquem el Pep Vila, que és desè, uh, set hores i mitja, quasi bé, però una desena posició molt meritòria. El Pep Vila, que de car, darrere de car està fent molt bons resultats. Eh? I, en, I en quats, doncs, Ignacio Casale, el xilè Muna Yamaha, s'emportarà aquest d'acar per davant de, de Rafa Sonic que està a una hora i 23 minuts. Ja, ja. Després, doncs, que evidentment els germans Patroneli abandonessin. Ja. Com us dic, eh? punt quilomètric 41, un francès, un francès anomenat Stefan Hamad, lidera l'etapa davant del mexicà, també Octavio Valle. De moment, ni Marc Coleman ni Joan Barrera, evidentment, no marquen parcials perquè no tenen cap perquè què marquen parcials. Sí, ja, senyor. Sí, volen guanyar l'etapa molt bé, però està tot decidit amb motos. Primer quedarà el Marc Coleman, ens alegrem molt i esperem que la setmana que hi puguem parlar amb ells, i segon quedarà el, el Jordi Viladoms, aquests seran, doncs, evidentment, doblet, eh, de KTM. Per cert, eh, opa, tinc ganes ja demanar li al Marc Home abans que se es sentin espetagats o al Rally Car, que jo veig un candidat ferm, eh, el Joan Barreda, a guanyar el car. Quan bé. no caigui tant, i quan sàpiga més on tinc la navegació que ja la comença a tenir, eh, Joan Barreda és un sèrio candidat, al Marc Home, eh, a prendre-li... A, pen, a, a, a que si és du... més no plantar-li car, eh. Sí, oh, sí. Dirà que sí, eh? sí, sí ara sí, té 30 anys. L'ha conegut sí, dur, bé aquest dur, any. Dur, que l'ha conec bé i inclús ha fet com ara, com es sense veu, eh? Per tant, <ríe> <ríe> Déu-n'hi-do. Bueno, sentim ja els World Rally Car. Aún hi ha bastantes etapes. Sí? Va... Si no hagués tingut els fallos grossos, mm -hmm. aquest estaria a dos minuts. Sí, però... sí. Sentim el World Rally Car de fons aquest any, si voleu, podeu sentir més que mai, perquè tres són els canals que donen el World Rally Car aquest any al campionat del món de ratlles, que són Esport 3. Esport 3 fa un resum cada dia de 30 minuts, més una hora, més una hora de resum final l'últim dia. Televisió espanyola amb el seu canal de teledeporte també farà els mateixos resums que es Port I Canal Plus, atenció, que farà trams en directe, com ja estan sent aquest tram del ratll de Monte Carlo que els està donant en directe. Per tant, Senyor. World Rally Car per temps i per temps. Ara que faràs televisió, Fórmula 1 ha els drets per dues temporades més. Correcte, TV3, TV3 també TV3. tindrem, TV3 d'unidor, eh? perquè tindrà el Mundial de Turismes, els Rally Cross, el World Rally Car i el Mundial de Fórmula 1 esport 3, motor falta <laughs> Falt les motos falta les motos però els motos clar, ja també tenen els drets dels altres sí. deixa... hi ha molts aficionats també aquí a la comarca del motor eh? molt mol, imagina't mol, aquí a aquesta comarca mol. hi ha molts aficionats pues, a nivell de Catalunya segur que deuen veure que les sí. estadístiques bueno Uh, les estadístiques de, de, de, de, de, de, de o sigui, gent que veu d'audiència sí, pues, sí, sí, la gent posar, molt agrada motor, tenim el Motoclub Baix-Bergadà l'Escodria-Gironella, per tant uh, i bergadà són de les comarques que molt, molt, molt agrada el motor ah, Per cert, uh, no, no hem dit res de la comarca perquè estem pendents que el Motoclub Baix-Bergadà es penja el calendari oficial de proves d'aquest any calendari que recordem no tindrem a uh, la de Porreig, no hi haurà Enduro al Porreig aquest any, no tindrem prova a Porreig, però tenim un interessantíssim, evidentment, no organitzat pel Motoclub baix Berguedà, però un interessantíssim campionat del món d'enduro a Solsona. Eh? 5-6 d'abril. Ja us podeu apuntar, això. Per tant, ojo, en parlarem, anem en a més, en eh? en més, en bueno, més. Comencem parlant d'aquest rally de Monte Carlo, que començava dijous des de la ciutat de Gap des d'on és nascut el líder del Mundial, Sebastià Nogé. Un rally doncs, que és el primer del Mundial, evidentment, i que, bueno... Tenia, la, evidentment, la, la novetat dels dos Hyundai's, els Hyundai's uh, World Rally Car i 20 de Dani Sordo i de Terri Nubil, i que el dijous va començar aquest ratll. Un ratll que està, evidentment, 3 jornades, eh, repartides en 15 trams, sis van ser l'etapa de dijous, 5 van ser ahir, i avui, a 3 quarts de 3 de la tarda, comença l'última i definitiva etapa del ratll de Monte Carlo, que transcorrerà per, eh, bueno, els mítics trams del col del Turiní, eh, tram que s'ha de veure, tram que s'ha de, de veure, i eh, que la cosa arriba, doncs... Bueno, eh, mogudeta, mogudeta, perquè he pogut parlar fa un moment amb el Jordi Riba, he pogut tenir contacte amb el Jordi Riba, el nostre, ja m'atreveixo a dir, col·laborador no, d'aquest programa, l'enginyer <laughs> sí, sí, sí. de l'equip Volkswagen que està amb l'equip Volkswagen a, a, a Monaco, i m'ha pogut dir que està nevant intensament en els trams del Turiní, per tant, el Turiní de nit navant déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, <laughs> no voldria pas passar-hi, ja us ah, ho veuré seguro, el... és un tram espectacular. Ara que el GESAC especialitzat en fer sortides, anar a les dels altres... <laughs> sí. Ja l'has vist, eh? Doncs començava el tram el dijous en, en molt ambient, un tram doncs, que ens va donar una sorpresa, ja que Robert Kubica va ser el primer líder del rally. Va estar molt de sort perquè era un tram que, en teoria, els obrers que passen una estona abans de... dels pilots van marcar que no hi havia neu. En el moment que va marxar es va ficar, anava intensament, la carretera va quedar blanca, i evidentment els primers pilots van tenir molts i molts problemes perquè sortien en pneumàtics de sec davant la neu. Wow. Imagineu-se, no. <laughs> a preguntar al cotxe, eh? cotxe, ja pot ser el millor, ja. Robert Kubica va guanyar el tram perquè, clar, ja havien passat uns quants cotxes davant seu i va poder veure més bé la traçada, i els hi va treure un munt, però a partir del tercer tram va canviar. Un tram que va començar molt emocionat, el Terri Nobel amb el Hyundai, i que va durar 6 quilòmetres, ja que va tenir una sortida de pista impressionant, i va haver de Déu al rally. Per tant, el primer dels Hyundai se n'anava fora, la primera de Canvis, una inauguració dolenta, i eh, el segon tram i el tercer, guanyar, el tercer tram guanyava prontar al bufet, que va amb un cotxe privat i que demostrava que aquest any hi ha molta més emoció mundial de ratlles i més igualtat de la que ens podem arribar a imaginar. Un cotxe privat estava davant, evidentment verificiants del temps que feia, perquè era una loteria, els hi va tocar la loteria, això és el ratll a Montecarlo. Els ficava bufet davant amb un cotxe privat i Dani Sordo estava lluitant, estava fent un bon ratll fins a aquell moment i el segon Hyundai també va dir adéu el quart tram també per problemes mecànics la bateria no tenia bateria el cotxe, Déu-n'hi-do, el Hyundai mal inici només va durar 4 trams mal inici i a partir d'aquí va ser ja una constància Sebastià Nogé, per ser Robert Kubica el que va dir al final de l'etapa va dir per, portar, per ser pilot de Fórmula 1 necessites un parell de pebrots diu, per ser pilot de ratlles necessites, i córrer mundial necessites dos parells de pebrots <laughs> això és el que va dir Robert Kubica que bueno, de moment molt bé però és clar, és molt diferent d'una cosa a l'altra eh? primer, la primera etapa que era guanyar doncs per Buffier, que va líder ahir Sebastià Nogés va posar les piles va acabar líder, amb tres trams en va tenir prou es va col·locar líder, va ampliar avantatges i ha arribat líder en aquesta última etapa per davant de Brian Buffier, us dic, és una novetat aquest pilot és, és, no volien a l'equip Hyundai ja ho veieu, està a segon a 51 segons i tercer és l'altre pilot el primer pilot de l'equip Citroën, Crismic que estarà a 1'38 a tres quarts de tres comença el tram del Turiní que per cert estarà en directe per Canal Plus es en directe per Canal Plus el tram 13 serà el de Sospel Brain Sur Roya que serà a les 3.51, tram 14 després farà un repàs als pilots, un descans el penulti tram serà a les 8.12 i tancarà l'últim tram d'aquest ratll a Montecarro a les 9.15, com us dic, de moment de moment nevant, eh, de moment nevant Déu-n'hi-do, doncs i estigueu pendents, estigueu pendents del Dakar la pàgina web del Dakar a la pàgina web del Dakar, poden seguir en directe www.dakar.com Ah, no. eh, oficial Aneu a la, a, a, la, a la pestanya que us posa en directe I allà eh, cliqueu si voleu cotxes Evidentment motos Suposo que fareu cotxes Perquè és el més interessant I no siguin els temps en directe Perquè cada 10-15 minuts estan actualitzant I allà ho sabrem tot A les 4 de la tarda crec que se sabrà el guanyador Avui hem deixat porra. Eh, estat molt, Un moment, Albert un moment, que Deixem presentar els autèntics convidats d'aquest programa Que avui, avui se l'han perdut totalment Però que avui que apareixin una altra vegada aquí Perquè és el seu dia són aquests. A si són, Aran. Són aquests. Els nostres els estimats. Animals. Els nostres estimats animals. No te'ls hem deixat de banda, eh? Les hem deixat Hòstia, de banda. que avui hi havia molta emoció. Ai, I la cursa. Els cavallets. Sí. Arben els cavallets, els roquets. I la cursa. I la cursa. Els cavalls venen més tard. Albert, volies fer una porre? has dit? Sí, fem una porra. Jo crec que no guanyo el Dani. Que l'estan d'acollant ja, eh? Estan sí. a punt de fer botifarres amb aquest, eh? Amb aquest home, si ja t'anava a dir, no? Amb aquest, amb l'altre amb... sí, ja no, eh? Jo crec que no guanyo el Dani. Jo sí. Em va. sap greu dir-ho. Jo sí. Ha donar-ho tot. Bueno, és que no sé, però no És molt difícil. És molt difícil. Però bé, bueno, el motor ha, el motor ha de set, ser complicat, eh? Vale. Ja, Albert... Què dius tu? Què més t'agradaria que guanyés el Nani, però penses que no, perquè ja ho dit abans a la primera secció, que són francesos. Sí. Vols dir, no són francesos. Precisament per això, eh? Uh, si fos un equip espanyol, evidentment guanyarà el Nani. Són de uh, Josep, tu uh, el cor vol pot més que el cap i... <ríe> jo també, però... I que el Nani, no? I que el Ay, nani. Guanyarà el Nani. Som jo mereix. dic que guanyarà vale. l'Ala Tillà. Tots tots els fotaran i... <sífas> l'artillà que corre mini també sí. no, hostia, no. jo volia dir l'altre aquell que va amb Pujot, pobret, que està allà al mig uh... el Robbie Gordon One, no, el no, Hammer vols no. dir, no, que no se n'ha parlat aquest any no? no, no, Robbie Gordon no, no, no un altre, que està a tercer quart no? Hòstia, el tercer també el tenim no? aquí el de miniers, aquest tercer no, no, el Ron de Bo és igual, és igual el per la comarca de Berguedà tindrem ja el quart de car del Marc com. això sí que és important i quan el nani està allà ja està Eh, quan no hi pot ser-hi, eh, és molt més fàcil quan està allà, la cosa se'ls complica als altres doncs això, amb aquests eh, jo també preferiria més que venies el Nani penso que, doncs jo votaré per el Nani que carai, eh, a però, veure, 2-1 2-1, eh, si, si la setmana que ve podem dir-ho eh? la setmana que ve partida, a partir de dos quarts d'una tornem a seguir tots vostès eh, minute, eh? molts patonets falten sis minuts per les dues o dos ah, quarts de tres. tres i ara, tot seguit, vénen els informatius, eh nombre chau. Bisada siga Marcian. Bisada Fins apunt de cap. Vinga espaternege Aleo!